Menslief, ek is Liefie Jou, maandag middag om vijf, sam met Kori. Goeiemiddag en hartlike welkom by my program, Menslief, ek is Liefie Jou. Dis maandag middag om vijf en vrijdag middag om vijf en ek hoop jy gaan lekker sam met my keir op hierdie vrijdag middag. Baie dankie vir jou land of En vir Kathy vir haar heerlijke program vandag En ook aan Betsy vir haar bijdra met Philips op gram En jy is natuurlijk nou ingeskakel by mens lief Ek is lief vir jou En dit is natuurlijk een program waar ons kyk hoe ons ons self positief kan hou Hoe ons ons self kan verbeter en kan sien vir wat ons is daar die juweel diep in ons wat so helder skyn wat ons by die keer van vergeet maar vir ons aangaan wil ek vir ons een liekie speel en ek het weer heerlijke nieuwe muziek van ons kindersnaar saamgebring ook muziek wat ek nog nie na geluister het nie so en luister vandag saam met my en eerste op die lys is Jai met Seerstof geniet hom saam met my muziek Houd my aan die lieve lucht Vier en toen ek sieve Jij is my hele rede Koud met vloei die jy dier my aarde Jij bly my sterker maak En ek voel ek beter al seerstof en heel eerste wil ek eers noem wat op my spijskaart is en ek heet op my spijskaart a paar dinkies die groen monsterkie in die mens hindernisse in die mense lewe hoe om jou eie sukces te skryf en dit wat jy doen doen het met passie en onthou jy is gebore om besonders te bees. Kom ons kyk eers na die groen monsterkie Sê tot ziens vir die groen monsterkie op jou skouwer. Jy toch nie jou vriendinse slim kinders, jou sisterse lijf of jou collega's verhooging nodig nie, raak ontsla van jalouse of afginsdigheid en wees gelikkiger. Stel jou voor dat jou gedagtes soos 'n radiostasie is, jy kan ingeskakel wees op die statie met opbouwende boodskappe of jy kan na gemors luister, as mys nou kyk na die gemors radiostasie, hy speel iets soos ek sal so kon doen met haar of sy miljoen, luister na jou eie stasie, waar jy syng ek kan doen met my eie miljoen. Die groen monsterkie of die jalousees laan sy in mys in, wanneer jy bang is, dat jy iets kan verloor wat vir jou kostbaar is. Jy kan ook afginstig voel as jy meen dat jy op iets gerechtig is, maar dink hoe sier jy gevoel het, toe jou collega daar die bevordering wat vir jy so hard gewerk het, vir jou nees weggeraap het. Afgins maak een mens onredelik en minder objectief. Dan sê en doe een mens dinge wat verhoudings kan vernietig. Jy verlaag ook jou eie waarde door jou self gedierig met ander te vergelyk jy benadeel net jouself. Die slechte nies is dat jaloesie op die lich nie gaan ophou uit saai nie. Die goeie nies is dat jy nie daarna hoef te luister nie. Doet jouself een bykie en erken dat jy jaloers is as jy nou een van die mense is wat na wat sikkel met daar die groen monsterkie. Jaloesie het natuurlijk baar vermommings, en dit is soms baie moeilik om dit uit te ken. Een paar vraagies die mens vir jyself kan vraag, is is die versoeking soms groot om iemand te saboteer wat jou minderwaardig laat voel? Raak jy ontsteld as ek kennis presteer? Kraak jy anders sy talente, sy prestaties, sy gelukskote of sy voorkoms af? Voel jy leedvermakerig as sy vriendin of a familielid, een terugslag beleef? Dit is alles tekens, as jy ja gesied, dat daar die groen monsterkie op jou skouwerkeier is. <coughs> ja, myr, <meer coughs> hier die aan, my kom ons luister na, het verdienste breekie, soos ek van die pad aanslake raak.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 maak vandag jou dag met vandag vervoer. Hoe kom nie? Ja nie, ek krij vandag vervoer om jou mebels na jou volgende thuis te vervoer. Een mens kyk na wee na hierdie jaloerse monsterkie. Misschien steken mens jou jaloersie weg achter een masker van kritiek of selfbejammering, of selfs vals komplemente. Erken nou hard op die jou self, ek is jaloers. Onthou as jy komplemente uitdeel, en jy nie oprecht daarmee nie, sal die persoon, aan wie jy daar komplemente gee, dit aanvoel. En ja, al tik jy a brief, of al tik jy op sociale media, mens kan tussen die lijne, daar die gevoel voel, so wees oprecht met jou komplimente, moet nie in een groef van selfbejammering val nie, en dit help nie, jy kryp weg achter een masker van kritiek nie. En wees oorweeg om die persoon te gaan gesels wat jy benei. As jy daar die persoon neer ken, besef jy daak, sy of hy mag nou wel een groot salaris kry, maar sy of hy het kind met speciale leerbehoeftes of iets speciale uitgawe is. Moe jou leven met iemand anders in vergelijk nie, leven jou eie leven. Wees eerlik, wat jy meer omtrend die ander en weet, so jy met hulle en hulle geluk kan deel, of om jou situasie met hulle te vergelijk. Moe nie jou situasie met anderse situasies vergelijk nie, want elke ene situasie is uniek, vir hom of haar. As jy jou situasie met die anie en vergelijk, dan is dan ten minste gebalanceerd. Moe nie net jou middelklas motor met die vriendense sportieve blitz Ferrari vergelijk nie, maar gaan rij ook een slag in een minder gegode beerd. Dan beseef jy tak, dat jy dankbaar kan wees, jy het een reiding, jy hoef nie te loop, wat jy wil wees nie, onthou, daar is net een van jyself, op hierdie aarde, in hierdie univers, en in hierdie dimensie, daar is nie enige iemand anders, wat soos jy is nie, jy is eniek, moet nie jou energie verkoes op iets, wat onnodig is nie. Gebruik jy derda die waardevolle energie om die beste van al jou talente en jou gaves te maak. Men sal ook gemakliker voel by jou as jy gelukkig is met jou self en die gederig ander probeer naboots nie. Vier anders is ek sê saam met hulle. Uitelijk staan jy met die gele op jou gezicht, maar van binnen stoom jy. Huh? Haar kind mag toch eerste staan in sy klas, maar hy is glat nie een enelke nie, denk jy. Toen Charlize de Ronde Oscar gewin het, was jy saam met haar blij, maar dat jou vriendin nou niet die verslanker van die jaar wees, voel jy asof jy ook oog kan uitkrap. Dis om die mens wat nabe aan jou is, en vir wie ons omgee, sy prestaties die seers maak, meen kenners. Dit laat ons aan ons eie vermoens twyfel, en dit is toch so onnodig, Dit is moeilik om jou negatieve gevoelens om te swaai in een positieve kracht. Denk net wat jy dan kan vermag La die vriendin wat haar middeljarige lijf weer ferm geoefen het, jy motiveer om saam met haar te oefen. Gaan spring samen bij trapfiets, gaan rij in die beerd rond, gaan gym toe en oefen samen met haar vriendin met haar riet lijfie, het ook baie baie harde, arbeid in zweet gekos. Wees bewus van jou beperkings, aanvaar wat jy nie kan verander nie en onthou, jy hoef nie goed te wees in alles nie, ons amal het ons goeie punte en ons slechte punte en onthou, jy is uniek. As ons man nie kan leer mekaar op recht liefde en op recht te sê, ek is so blij vir jou, word jou vriendinse oorwinnings ook jou neem. Volgende keer is het alke haalbeerd om het vir jou te sê. Beer mekaar op, maak mekaar positief. En wees gelukkig. Kom ons luister ees wie een liedje nie, so is Joosjo na die reen, se stof en sterren. Ek besluit, toe ek my oopmaak van oogend, om anders te kyk, al nader. Naar de erf erbij, wat nog altijd lijk Ek ontdouw, toe ek gedagtes voel Een keer nou de velde heen En die geheimen vlug, en die dag ligt na warme uh my uh... Mishan had die reen met stof en sterre en ons nog een hele paar nieuwetjes om na te luister vandag. Ons kom by die volgende onderwerp en dit is, skryf jou eie seksesstory. Moet nie kyk na ander ons se seksesstories en dat dit jou neeg die platformie, skryf jou eie suksesstory, want jy is uniek met jou eie talente, jy kan jou eie suksesverhaal bou. volg jy ook graag die suksesstories van ander mense, bewonder jy die suksesvolle vrouwens op die tijdskrifte se voorblaie kyk jy na amal wat heerlik na hierdie operas kan gaan kyk, voel jy afginstig op hulle wens jy ook, jy kan su so suksesvol wees, so mooi, so goed gebouw, so sprankelend so stelvol aantrek, so fantastiese verhouding hier, met jou man of jou vrou, want as jy ook so kon praat, so slim was, so rijk was, of so baak om bereik het, dit is alles, wat die mens aan denk, en ons alweer net drome en ideale, maar het bly dikwils net drome, en ideale te wees, dit bly gewoonlik daarby, as die mens nie jou passie uitleef nie. Die meeste drome die begrawe in die begrafplaas, mense wat nooit die drome verweesendlik het nie, het jou gaan stil sêt en dink, wat jou keer om jou drome te verweesendlik, wat sal so gebeur het as mense soos Einstein, soos R Ronald Trump, soos Diana, soos Prins Charles, of daak jou bierman nie sy drome uitgeleef het nie, hy het sy drome onder die maat emmer weggesteek, of sy ideale en sy talente onder die maat emmer weggesteek, dan begrawe hulle jou met al jou drome, moet nie laat jy begrawe word met jou drome, of daak veras word met jou drome nie, het jou gestos sit en denk, wat jou keer om jou drome te verweesendlik, is die volgende vraag, is jy onzeker, is jy bang, weet jy nie waarom te begin nie, hou geld jou terug, het jy nie genoeg tyd nie, voel jy die tyd is nie recht nie, wacht jy eerst dat iets anders net gebeur, wil jy nie uit jou gemak so nie beweeg nie, wat hou jou terug, om jou drome te verweesendlik, hoekom moet jy net met bewondering toekyk, hoe ander mense suksespa behaal, Hoekom kan jy nie jou eie success story skryf nie? Jy dake hierdie droom dat jy enig een groot wildsplaas wil besit met een lodge en een spa en een klomp wild. Dit klink na een droom wat te groot is om te verweesendlik. Maar, eindelijk is een mens self gewoonlik die grootste strijke blok wat tussen jou en jou drome staan. Niks kan jou keer om jou droom te bereik as jy glo in jou droom en jy het een plan om daarby uit te kom nie. Maar die belangrikste is, jy moet actie neem. Jy moet uit jou gemakzone beweeg en actie neem. Iemand het gesê, as geoktureerde rekenmeester is hy van nature versichtig vir risiko, maar hy moet leer om sy ei risiko te neem. Hy het daar die eerste stap gewaag, en sy eie gasthuis gekoop. Dit was een klein stapie, maar dit was een stapie in die rechte richting. Dit is een tree nader aan sy groot droom. Onthou, hoe eet een mense olifant? Happy vir happy natuurlijk. En onthou, ek klein stapie wat jy voering toe neem is een stapie nader aan om jou droom te verweesendlik. Die waarheid is, dat ons verantwoordelik is vir dit wat ons in die lewe bereik. Dit maak die saak wat jou suksessstory behels nie. Elke persoon, sy story gaan anders wees, want elke persoon sy definitie van suksess, verskul, en ons amal is enike mense, elke in sy eie tyd raamwerk, sy eie milieu, en se eie drome. Gloe net in jou self, en in jou droom. Jy kan jou droom verweesendlik, en moet nooit, maar nooit toelaat dat iemand vir jou sê, jy sal nie suksesvol wees nie. Hou op, dink, net ander kan suksespaal. Skryf jou eie suksesstory, blad sy, verblad sy, tot dit oorhoofstuk woord, en later, een hele boek, en nog later, een topverkoper. Eet die olifant, happie, verhappie, tot jy die hele olifant opgeet het. Kom ons luister nog een sikkie muziek, en heet ek vir ons, Johandra en Marie, met een meer. Een oorvloed van genade word benodig. Ek sit hier met leeftijd van geluk. M'n palmziek en ek krijg soveel waarde. Dat soveel liefde wat ek Jou hart bring my tot my kne Wat kan ek doen om terug te gee Ek swim in rivieren van vreugde En ek soep die meer Ek trap twaars dier straten die van Kom gee my meer Kom gee my meer Kom gee my meer Meer, meer, meer So'n beetje van jou passie in my arms Ek gee die laatste liefde wat ek het Ek sukkel om te meet wat alles waard Sus Soos jy my uit my skul kom me reid Jou hart bring my tot my kneel Wat kan ek doen om terug te geef? Ek swing in rivieren van vreugde En ek meer Ek draf twaars dier straten Kom, Kom gee my meer Kom gee my meer Kom gee my meer Kom gee my meer Meer, meer, meer. Ek sal nog elke soen vir jou terugbring Liefde waar ek skuld daarvan Weer begin en oorn weer Nog een keer, een duizend keer Ja, ek soek meer Ek swim in rivieren van vreugde En ek soek meer Ek traf toas de straat van soene, kom gee my meer. Ek sê en een rivier van vreemde, en ek zoek my meer. Ek traf toas Kom meer, meer, meer, ja ek meer, kom geef my meer, kom geef my meer, meer, meer. Jo oandere my reë met meer, nou kry vir jou gebied dan meer, onthou, jy is uniek en speciaal hulle sê, hinderlisse, hindernisse laat die groei. Ek het een keer gehoor iemand sê, as jy val, of as jy nie suksesvol is nie, gebruik daar die gebeurtenis as een stepping stone na jou doove toe. Struikelblokke kan die mens makkelijk pooi kie, dit stel die mens nog kan die mens kies om op te staan en dit as een geleentheid vergroei te gebruik, gebruik dit as a stepping stone mense wil graag om beheer van gebeurde in die lewe wees strijkelblokke is dinge wat jou keer om dit te word wat jy kan wees of om te kry wat jy graag wil hee dit kan enig iets wees jou man wat jy nie verstaan nie of een collega wat die slechte in jou na voore bring maar onthou, jy het die kese om te besluit hoe jy gaan reageer daarop. Die kiese bly altyd jou nie. Jy kies, gaan jy toelaat dat jy beinvloed, of gaan jy dit nie toelaat nie. Daak is dit armoede, want jy gloos jy meer geld gehad het, so jy beter kon vaar. Jy gezondheid kan ook een strijkelblok wees, om in jy kan doen wat jy moet neem. Want jy het nie die fysische kracht nie sien daar die uitdagings as geleendhede om te groei. As jy nie die fysische kracht het nie, doen iets wat nie fysische kracht nodig het nie. En so gepraat van drome en dinge wat die mees moet verweesendlik, Betsy luister op die oomlik in sy keir heerlik saam en sy sê, die program maak haar altyd positief. Nou ek wil nie noem Betsy, het die wankelkie begin FM Shop galo daar op die internet het sy soe winkelkie met die prachtigste kleren toppies en teemde en langbroeke en jeans en vrouwekleren kinderkleren, manskleren onderkleren, gaan loore bekie na haar nieuwe project by www.fmshopgaloo en gaan shop in Galoo daar by is winkelkie op haar en ha, die hempies, en al die prachtige bloese, daar is prachtige, groot, hangbrige bloese, wat die mees, en die prachtigste kleren, en die prachtigste, wat soen kan kry, dit is die loshangende, bloese, waarvoor ek, of waarvan ek so baie hou, gaan loer gerist daar rond, daar is foto's van, al die kleren, en al die, type snitte, doen jou begins, en gaan loer, na daar die, winkelkie. Sien jou uitdagings as geleendhede om te groei, het ek gesê, baie mense kyk terug op hulle lewe en is spuit dat hulle bang was om nieuwe geleendhede aan te gryp. Een ware geleendheid gaan nooit gepaard met gemak nie. Daar is eerder baie onzekerheid en ongemak betrokken. Mensen sy verskonings vir een mislukte en onvervulde lewe is dat hulle in die verkeerde doorblei of in die verkeerde vriendekring is Nou niks keer jou om een nieuwe vuur in die kring te skip nie, of na die volgende dorp te trek nie, daar is altyd een meneer. As een mens nou kyk, al die rie hindernisse kan dat teenwoordig wees in my en jou levens, een mens kan jou self bitter jammer kry as iets met jou gebeur het, dat is jou oud gesky, jou is nooit reik nie, jou eie onbesone kies is, en as die mense nou mooi daarna kyk, mens kan so depressief raak, dat die mense nou onbesone dinge wil aanval, net om een mense bejammeringswaardige punt te bewys. Ons amnes daar, daar vir mekaar, so ons moet positiviteit tyd in ons eie levens en ook in daar die mense rondom ons se levens a bykie positiviteit inbring. Daak is daar die bemoedigende woordkie, net iets wat die volgende persoon in sy lewe nodig het. As jy jouself aanleer om nas die strykelblokke as geleendhede te kyk, dan kom my mens baie baie verder. Jy dink daak jou baas geef jou nou extra taak om te doen, en jy het nie tyd daarvoor nie, of dit is te veel werk, of dit is toch iets wat jy nie van hou nie, maar kyk in een ander, of uit een ander oog na dit, dit is een geleendheid wat al geskip word vir jou, jy krijt ook een taak om te verrig, sonder vergoeding, maar die geleendheid word geskip, dat jy meer, kan leer, dat jy bykie opleiding kan kry so vat elke situasie kyk na die positieve kant, kyk die positieve oor na daardie situasie en gebruik dit as 'n geleentheid of a opportunity Bas, daar is so baie dinge in die lewe wat na mense kan te kom, maar mense is blind om daardie opportunities of geleenthede raak te sien. Jy daak een vriend wat vir jou een geleentheid gee om iets te bemaak. Maar jy voel, daar kies nie lis met dit doen nie, want jy gaan daar ook een baie klein komisie kry. Maar onthou sien, dit is een geleentheid. Jy kry daar ook een baie klein komisie op 1 item, maar dit is hoe so gewuld dat jy somme oh, 100 of 1000 items verkoop. Dit is een geleentheid wat jy so laat voorbij het as jy nie gebruik gemaakt het van daar die geleentheid nie. Ek sê nou nie spring in en gebruik elke ding wat na jou kan toekom as een geleentheid, of een kans om iets te doen nie, jy moet toch kies wat wil jy doen en wat wil jy nie doen nie, maar maak seker dat jy nie daar die geleenthede onder die mat in vee, of by die achterdeer uitgooi nie, maak gebruik van die geleenthede wat na jou kan toekom, dier met die positieve oog, en een oophaar daarna te kyk. Moe laat negatiewe dinge jou aftrek, en soms nie die negatiewe dinge laat raak sien nie, kyk met een positieve oog na al die geleendhede, wat na jou kan toekom. As een mens, na jou omstandighede kyk, mens gebruik al baie keer jou omstandighede as verskoning. Jy is te syk om een hele dag lang te werk, maar niks keer jou om een uur of twee daak een werkje oor die internet te doen nie. Dit gaan eindelijk daar oor, dat ons nie genoeg geloof of waagmoedigheid in ons het om die lewe aan te durf nie. Ons plaas te makkelijk ons hoop op mense en wereldse dinge, dan kyk ons die groter preenkie makkelijk mis. En onthou, moet nie jou steer aan negatieve dinge wat ander mense om jou kwijt raak nie. Moe nie dier hulle negatieve oor kyk nie. Moe nie laat iemand anders wat nie van jou hou nie. Moe nie toelat dat hulle vir jou sê, jy kan dit nie doen nie. Jy is te slag om het te doen. Moe dat een ander ouse opinie jou levenswerkelijkheid word nie. Jy kees is. Jy het nie nodig om een ander ouse opinie as een werkelijkheid te aanvaard nie. Sukses is om jou levensdoel te leef. Leef daar die levensdoel van jou. Wat jy vandag as een strekkelblok beskou, is in werkelijkheid, een geleentheid, wat jou sekere vaardigheid, of emoties gaan leer, so dat jy volgende geleentheid, makkeliker kan bemeester Wanneer jy daar die uitdagings oorkom het, kan jou story gebruik, om een ander, wat in die selfde situasie as jy vastgevang is, te inspireer, om ook een leven van oorwinning te leef. Met wat er moeilikheid jy al ook al woorstel, weet, dat jy soms terugstutlaag gaan ondervind. Wanneer dit gebeur, is dit natuurlijk om gefrustreerd en teleergesteld te voel. Moe nie op opgooi nie, kry wijse raad en hulp en maak die nodige veranderinge. Waarde oorwinning oor die hindernisse in jou pad, le en jou vrede wat jy kry, wanneer jy besief, jy is bezig met jou story, jou eie verhaal om een getuie van die wonder van die lewe te wees. Daar is een avontuur van oorwinning vir ons, en is vir ons elke Ongelukkig kies die meeste van ons, om in die probleem en ongemak van die oomlik vast te kyk, en uiteindelik die soete smaak van oorwinning en sukses mis te loop. En gemak en weelde bou ook nie een mens karakter nie. Die soetste herinnering van die lewe, is nie gemak oor vloedige reikdom of sukses nie. Die mooiste herinneringe is daar die oomlikke, dat jy waag moet en geloof aan die dag moes lee, om oor die hekies op jou pad te spring, en met weisheid en afwachting die onbekende pad te stap. Die ervarings wat jou geleer het, hoe om sukses ten spyte van verskillinge uitdagings te behaal, dit is een waardevolle skatkes. As jy vir die oomlik van waarheid, of as die oomlik van waarheid aanbreek, moet nie skrik vir strykelblokke nie, want dag nie moendlik die geleendheid misloop, om jou eie wonderlijke reis te beleef. Kies vandag om vrede te maak met ongemak. Dit vat tak een rikkie, maar denk net aan die gevoel na die tyd, as jy besef, al het jy oor die eerste hekkie gestrykel, het jy opgestaan en met vleende vandels oor die volgende hindernis gekom is dit nie fantastis nie. Kom ons luister nog een stikkie muziek in easily, ha nie met iemand om liefde heem. Ek sal omdraai en weet, dat jy alles sal gee om weer liefde te voel te verstaan bedoel elke woord wat ek vir jou sê klein dinge wat my hart wil hee emoties wat ek diep Binnen my het Ek dag raak met erger Die gevoel in my sterker Jy voel so recht Maar toch so verkeerd Jy verstaan my gevoelens Ek het geen bedoelings Daar is geen regelboek Verliefde geen weet Ons allemaal Koort net eerder Moet jy weet ek bly Net hier Ons beweeg soos die getuil Van die zee in en uit Daar is min wat kan beskryf Hoe ek jou lief het my life Daar is iets in die aandlicht Ek glimlach soos ek terugdink Jy het my iemand om lief te heem. Volgende op my spijskaart is doen wat jy doen met passie. Doen dit oordentlik of los dit eerder, soos my maas of sê. As my mens a ding doen, moet my mens dit behoorlik doen. Gee jou beste, maak die saak wat die taak is wat jou opgelees nie. As jy voore voor weet, jy so bezig, dat jy nie genoegsame tyd aan iets kan afstaan nie, sê jy nee, al voorens jy iets halfgebak doen. Denk ook eers hoekom jy wil ja sê, om bijvoorbeeld 2 broodjes wie school, sy so voedingskema te voorsien. Is dit om iemand te beindruk, voel jy as so jou plig, of om het jy rechtig omgee, vir die kinders wat afhankelijk is, van elke dag sy so 2 broodjes wie school, om en aan die gang te hou. As jou hart recht is, sal die product recht wees. Een mens kan sommer sien, wanneer het iemand iets met uh, sy hart gedoen, en wanneer nie. In die wereld, waar daar soveel hartseer kwaad, geweld en swaar kry is, kan hierdie kinders ten minste, een nekies verpakte, vars toebroekie, by die broodjietafel kry. Of is dit te veel gevra? Misschien het dit tyd gewoord, dat die mens allemaal vir die slag tot stilstand kom, raak rustig en dink, waarvoor gee jy om? Wat is dit of die dingetje, waarvoor jy rechtig omgee? Wat is dit wat jy rechtig wil doen? Fokus op dit wat rechtig vir jou sin maak, en gee dit jou alles. wie Wees jy net jy. Jy hoef nie diezelfde opinies allemaal oor jou goed te heen nie, Jy hoef nie alles te doen, wat amal om jou doen nie. Jy hoef ek ratig ook nie 24-7 bezig te wees nie, maar wat jy ook al besluit om te doen, sit jou harde aan. Dit beteken, jy doen en jy gee jy beste wat jy kan bekostig, met betrekking tot jou geld, jou tyd en jou mens wees. So doende, sal jy een veel groter inpak hee, as iemand wat by tientalle projekte betrokke is, maar alles sonder een passie doen. Jy is gebore om besonders te wees. Gloe jy sukses is net vir iemand anders, is die vraag. Denk een bykie na oor dit, dan luister ons nog een liekie, en op my draaitafel het ek vir ons Piet Regmuller met Jakkels Dans vanavond, die kom hy. Met middernacht, die goe van al roep Hoor jy die gepluit wat deur, die donker na jou roep Soeken na die antwoorde, van spiekende pleidooi Sê my man op die man, maak die liefde my sy prooi Kierang, kierang, skadewee, volg my elke tree En die sterre wat hoop, om my richting te gee As die stilte my oorval, En ek voel toch so alleen Sê my man op die man Moet ek aan die jakkels dans whoa, whoa. Dans met die melodie Noote aan mekaar In soete harmonie Iwer sonder die selfte nacht Vraag jy dan nie Man daar op die man Gaan jy my nie antwoord nie Se oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. my man op die man Gaan die jakkels dans genaamd Oh op het om saam met my geniet en as jy net ingeskakel het, jy is ingeskakel saam met my Corrie, ons kair heerlik saam, en natuurlijk is jy ingeskakel by net radio SA en FM stereo, wat in samenwerking met mekaar op die lig is. So jy is besonders vir ons, want jy is en niks sonder jou, het ons nie radiostasies nie, en onthou Jy is geboore om besonder te wees. Gloe jy, sukses is net verander. Hierdie leen is jou grootste vand, so sê Lynette Beere, Beer, of Lynette Beer, jammer Jy mag uitstaan en word wie bedoel is om te wees. Elke mens word geboore om iets besonder te doen om te ontdek en te lei en die lewens van ander mense aan te raak. Ons is allemaal bedoel om iemand te wees, om ons merk te los en die wereld te verander. Ons word gebore om alle beperkings wat, op, wat ander op ons plaas te oorskry. Om succesvol en uitneemend te wees. Jy is beslist nie gemaakt om doodgewoon en middelmatig te wees nie maar om beide buitengewoon te wees. Om dit recht te kry, moet jy voorbije omstandighede leef, recht uit na jou doel toe, eerder is om daardoor gedefinieer te word. Jy hoef nie een slagoffer van een moeilike situasie te wees nie. So wat het dan gebeur? Wanneer het jy besluit, dat die pad na uitnemendheid nie vir jou bedoel is nie, en dat jy met een saai lewe tevrede moet wees? Hoekom laat jy toe dat vrees, en die stemme van negatieve mense jou ontmoedig en jou gevang hou. Moed dit nie toelaat nie, want dit kan jou net affecteer as jy dit toelaat. Jy moet die kese maak, gaan nie toelaat laat sikker negatieve mense jou beïnvloed of gaan jy nee Skakel daar die negatieve mense uit jou leven uit, skakel hulle opinies uit jou leven uit, onthou, moet nie laat die anders opinie jou waardelikheid woord neem. Misschien leef jy hierdie leen, omdat jy nie bewus is van die kracht van die onderbewuste en hoe dit jou negatief kan beïnvloed nie. Jy wag nie eerst dit anders beperkings op jou plaas nie, jy doen dit so met jou saaf. As jy weet hoe jou gedagtes werk, sal jy hierdie konsept goed verstaan. Die paardies in jou brein, wat oor een tijdperk dier jou negatieve denken veroorzaak het, is het destijds as klein groefies begin. Elke keer wat jy die selfde negatieve gedachte denk, word daar die groefie dieper tot het later diep sloot is. Dus hoe meer ons in die lens gloe, wat ons van saal vertel, hoe dieper word hierdie groewe en hoe meer vir ons vast in hierdie selfde denkpatrone. Later word die enigste meneer wat ons kan denk. Hoe meer gevestig hierdie denkpatrone is, hoe moeilijker slid wees om te verbreek en hoe meer slid jou levens beperk, onthoud die enigste verskil, tussen een groef en een graf is die diepte daarvan. Dit mag nie gebeur nie, want die is nie gebore om verslaan te word nie. Jou lewe gaan daar oor, om iets met die betekenis te skep, om een verskil te maak. Jy behoort spontaan, dapper en vry die, die lewe te huppel, om met die en iets kan recht kry, jy weet jy kan enige iets recht kry. met die rechte kennis en aanmoediging, kan enige iemand die rechte mens word, wat goed in hom of haar geskip het om te wees onthou, jy die potentieel haal, en jy is perfect bedraad, om jou eie en nieke merk te maak, en mense verwachtinge, het een groot invloed op jou leven, as jy min verwacht gaan jy min kry, As jy nie gloe dat dinge beter gaan word nie, dan sal dit ook beter word nie. Wanneer jy echter goeie geleentede, soos die bevordering of salaris verhooging verwag, sal jy ook baie meer suksies as gins beleef. Dit is echter belangrik om geduld te hee. As jy verwag dat dinge altyds volgens jou voorwoordes en sketele moet gebeur, raak jy een verbitterde man of vrou wat hier amal vir my word. Die stress en angst wat een mens elke dag moet verdier, kan hy laat gloe dat alles onmiddellik moet raakkom. Geloof en die vertrouwe dat dinge toch op die langtermijn sal uitwerk, geef vir jou zekerheid en verminder jou stress en natuurlijk ook jou angst. Jy sal dan tone meer energie om aan jou drome te werk en jou doelwit te bereik. Natuurlijk is dinge soos die rechte geleentheid, goeie holbroene en slim tijdsbrekening ook nodig. Die ruggraad van suksies kreeg ons echter eder in oudheidse conceptes soos harde werk, vastbeslootheid, geloof in jouself en deerstingsvermoe. Ons manier van denk bepaal ons leven. Ons gesind hierin oortuigings het een groot effect op die manier wat ons die wereld sien en hoe ons daar oor voel. As jy gedierig dier angst getuister word en altyd in jouself twyfel, is die kans so goed dat die probleem in jou gedagtes lee. Natuurlijk bedoel jy nie om negatief te dink nie, en jy besef toch nie ees dat dit geval is nie. Die vraag is, hoe kan jy verwag om geseen te wees, en jou beste te lewe, as jy altijd fokus op dit wat verkeerd kan loop. Om positief te leef moet jy eers een positieve uitkik ontwikkel. Jy mag nie energie verkoos, dier op negatieve gedagtes en negatieve herinneringen te focus neem. Dit is eindelijk eenvoudig. Voor hy nie jou ou gedagtes en jou manier van dink verander nie, sal niks in jou leven verander nie. Dit wat jy aan mekaar dink, is dit wat jy het eindelijk vir jou saalwaar sal maak. Daarom is ongelukkigheid een blote gewoonte. Om gelukkig te wees, is ook een gewoonte. Die kiese is joune nie. een gaan jy kies. Dit is die makkelijkste om daar die nare gewoonte te verbreek as jy besluitje gane doen. Dit is nie altyd makkelijk om dit te gebreek nie, maar dit is natuurlijk moendlik. Begin vast te stel precies hoekom jy jou oorzekerde dinge bekommer. Sodra jy daar die gedagtes geïdentificeer het, moet jy vastvat en verander. Die lewe te kort om jou energie te besteeën aan bekommernis oor wat een ander mens denk, of oor dinge wat al kan gebeur. Die lewe is soos een motor. Dit het een voorentoe rat en een trirat. Een menself besluit in wat die richting jy wil rij. Voorentoe of achtertoe. As jy op jou probleme focus en gloer jou drome nooit waar gaan word nie, is jy bezig om in trirat te rij. Hoe gaan jy ooit die resies wen? Dit is nie jou omstandighede wat jou negatief maak nie, Dit is jou houding teen oor daar die omstandighede. Ons kry elke dag die geleentheid om ons gesintheid te kies. Ons kan kies om gelukkig en optimistisch te wees en gloe dat ons drome verweesendlik gaan word. Of ons kan kies om negatief te wees en net op die probleme te focus. Moe nie wacht vir alles om te verander voordat jy nie jou houding verander nie. Kry ees die rechte houding, dan is die kans groot dat die situasie ook sal veranderd. Die realis is die lewe is goed en sleg. As kinders word ons geleer om groot te droom en na die sterre te reik. Soos ons groot word, kry ons suur in die wereld en ander mense stel ons te leer. Dan nou ons staarig maar seker op om groot te droom en goeie dinge te verwag. Dit is eintlik maar een verdedigingsmechanisme. Deur laer verwagtinge te koester, stel jy jouself nie so baie bloot en aan teleerstellings en sierkry nie. Baie mense staan soogends op en verwacht een slechte dag. Dan is dit teleergesteld as dit rechtig so verloop. Die gevolg van hierdie ingesteldheid is dat die mense begin gloe dat niks wat goed is ooit met jou gebeur nie. Jy stap by vertrek in en verwacht dat niemand van jou gaan nie. Jy gaan winkel toe en verwacht om nie te kry wat jou soek nie. Jy gaan veronderhoud en verwag om nie die waard te kry nie. Dit help natuurlijk nie om onrealisties te wees nie. Ja, jy gaan slechte daai. Ja, daar sal frustrerende dinge gebeur wat jou hele dag kan omkrap. Jy sal nie die mooie huiscriptje begeer nie. Jou kindersleeuw daak te leerstel. Jy kan ernstig syk word. Jy sal uitdagings en te leerstelling sê. Die meeste mense gee echter te gauw moed op. Hulle denk dat die leven van onderstel is om makkelijk te wees en dat hulle alles met die minste moeite met recht kry. Maar die lewe is goed en sleg, daar sal sukses en teleerstelling wees. Om te denk dat die lewe net goed moet wees, is een blote fantasie. Dit sal jy laat twyfel, of jy ooit een kans op sukses sal hee. Jy met jou dag recht begin, want dit gee die toon aan vir wat kom. Elke ond as jy die bedheid opstaan, hoorde jy te sê, iets goeds gaan vind dag met my gebeur. Lewe dan met die realder visie en die verwachting. Dwars die die dagboot jy iets goeds te verwacht, soos een kind wat wag om een geskink oop te maak. Een goeie gesintheid is nie vanzelfsprekend nie, vooral nie as jy het doelbewees kies nie. Jou natuurlijke ingesteltheid is gewoonlik negatief en dit beperk jou lewe en jou verwachtings. Moe nie toelaat dat die negatiewe dinge jou beheer nie. Beseef Dit is nie permanent nie, maar slechts tydelik en dat die situasie ook weer kan verander. Niemand is perfect nie, maar een mens kan altijd verbeter. Ons kan nooit volmaak wees nie, maar ons kan elke dag probeer om beter te word. Om met die ouwe gewoontes te breek en nieuwe gewoontes aan te leer, is harde werk. Dis hoe kom baie mense moed opgee en terugval in die gemakzone as jy echter vast spuit en deerdruk, sal dit dubbel en dwars die moeite waard wees. En onthou, amal maak foute, dis waar, maar as jy nie gewillig is om die te leer nie, sal jy nooit groei nie, nie. As jy anhou om iemand anders of, of iets anders veel ongeluk te blameer, sal jy nooit besef hoekom dit met jou moes gebeur nie. Die probleem sal daar raadlik en op verskrunde maniere in jou leven voorkom, doodat jy die verantwoordelikheid aanvaar om op daar die terrein te verander en te groei. Baie mense hoop hulle word beter, door op hulle tekortkomings en mislikkings te focus en hulle self te verweid. Om te probeer om een emotionele probleem op te los, terwyl jy jouself afgraak, is baie soos om een vreemde taal te probeer aanleer, terwyl jy jouself met die handboek oor die kop slaan. Dit sal glat nie werk neem. Aanvaard dat jy onvolmaakte mens is, maar neem dan stap om te verbeter. Jy is net soveel waard as ander mense, en jy is nes hulle ook bestiem vir een buitengewone lewe As jy recht dink, word jou aandag nie meer so baie afgelei om met jou saafbreik bly kruisig nie. Daarom kan jy baie beter daarop focus om jou probleme te hanteer. Een van die grootste strekelblokke wat jou daarvan weer om sukses te behaal is om te wei om te geloo dat het moeilik is. Wees op die eiklik vir negatieve voorspellings wat jy maak oor jou vermoe om as mens te groei. Stop so my nou dadelijk die gedagtes wat enigszins klink soos ek sal nooit verander nie. Ek is al te lang soos ek is. Natuurlijk kan jy verander. Natuurlijk kan jy niewe dinge aanleer. Stop daar die gedagtes en bou op die positieve. Verwag, dat goeie dinge met jou sal gebeur in het sal. En op hierdie noot, groet ek jou een lieflike aan verder, bly ingeskakel vir dokter Tini, eiders om 7 uur met sy oordenking en dan is dom, 8 uur, DJ Elkie met musiek mankie, waarna 12 tot 15 lekkie speel. Daar is een leidrak in elke lekkie versteek Skakel in, speelsaam, saam, daar is prijse wat gewend kan word 8 uur. Dis vet breed. En ek speel uit met my riskasse dankie. lieflike aand verder, tot ziens. Eerste keer wat dit gebeur het, kon het nooit woordien geleer het. Jy het vir my gesê, ek smeer die beste. for nature in my rain